Karibu mtazamaji wa Esta TV. Katika historia mbalimbali mbali ya makabila zaidi ya 120 yanayopatikana hapa nchini Tanzania, ambapo leo tunajikita zaidi kuangazia historia ya kabila la Wajita. Je, nataka kufahamu Wajita ni nani? Karibu tuwe Wajita ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi hasa katika mkoa wa Mara na lugha yao ni Kijita. Wajita wanamungiliano mwingiliano kubwa sana na makabila kama vile waha, wahaya, wanyakole, wanyoro, watoro, Wakerewe, wahagaza, wanyambo, wazinza, wakara, wakambwa, waruri, wasweta, wasimbiti, wakwaya na kadhalika. Kulingana na historia yao wengi wao waweza kuitana wa Bila kusahau wajaluo ambao ni watani wao. Wajita nao wanako nyingi sana kama vile bajigaha, begamba, batata, bagaya, bharamba, bahanga, balinga, baila, batimba, bayango, bashora na mengineo. Wajita ni watu kazi sana na wasiopenda kihaka kwenye kazi wenye msimamo sana na wenye kupenda utani na wapule <tipulia> wakali wanapoonewa tena wajita wanapenda elimu na ndio maana tokea wa misionari walipofika eneo la Rusoli walijenga shule kisha kudahili wanafunzi wa kutosha katika historia ya wajita inasemekana kuwa makabila mengi ya mkoani, mara si wabantu asilia lakini walipofika huko wengine walichagua kuzungumza lugha ya kijita inajulikana kama sibuti. Na lugha nyingine za mara kwa mfano, estim, Nyanza kuzungumzwa na wakurya Inawezekana kuwa baadhi ya wa wajita huwa na asili kutoka Rwanda, Burundi, Uganda, Sudani kama walubi, Sudani Kusini na pia neja kama wahausa na Nigeria kama Pano, wa Igbo. wajita wengine na asili ya Kinilo, Sahara kutoka kusini mwa Sudani. Jina kama Magoti ni jina kubwa sana katika watu wa jamii ya kabila la Wadinka. Mfano mwingine ni jina la Maiga. Maiga ni jina kubwa sana kutoka zamani katika miliki ya Sowaipo neja. Kwa ufupi, kabila hili limebeba mtakanyipo wa watu wenye asili palipali inasemekana kuwa jina la mkoa Mara lilitokana na neno jaba Mara mlima mkubwa ulioko Dafuni Ambayo si mbali na kodofan. ambaye ni magharibi mwa Sudani kwa jamii ya Wafa na nyinginezo zinazopatikana katika mlima wa Mara katika vijiji vingi vya wajita utakuta pia viko Rwanda Uganda Burundi katika vijiji hivyo mfano brusori, Kuringa na vinginevyo vingi wajita wengi wao wana kozoao ambao hata wakienda Rwanda, Uganda, Niger, Burundi ni rahisi kutambua zao kulingana na miiko yao kama jamii nyingine zozote zilizoweza kutambua ndugu zao kutokana na miiko mfano wa nyama ama vya kula vingine mfano wajita wa za rusori wengi kuna samaki hawali ila kulingana na mazingira sikuizi watu kutokuelewa wanajikuta wakila samaki mila hizo pia ziko kwa wanyoro wengi watoro na wanyambo wajita wengine hawawezi kuwa chato na ni mwiko kabisa kama vile kwa wahausa waigibo na pia wengine wanaoheshimu sana chura kama ilivyo kwa, kwa ko nyingine chini Rwanda. Wajita wenye asili ya kibantu ni wengi sana. wanaotokea katika koo za Batira. Fano mfano wa Wengi ni wabantu wanaotokea bururi na ni kabila ambalo lipo pia Uganda. Pia wapo ambao wana asili ya Kirushi. mfano Inaaminika wajita wa kwanza kufika Msoma na wanaojiita original ni wenye asili ya warusori Mpaka sasa wao ni weupe na warefu sana. Wapo pia na zao zilizo chongoka. Yasemekana hao si wabantu wana asili ya Kinubi na Ethiopia. Na wengine pia wanatokea Bunyoro na wengine wakienda Rwanda na Burundi. Wajita wengi wenye asili ya Bunyoro ni warefu sana ingawa wengine si weusi siku hizi kutokana na mchanganyiko wenye asili ya Nubia na hao Bunyoro zamani walikuwa kama Waarabu kwa mbali ambao wengi wamesemekana ni hao WaRusori watu ambao wametokea Ethiopia wana asili ya Kushi na wanamwingiliano wa Kiaarabu na Watusi ni watimba watimbaru kutoka ukurya. watimba ndio ukoo mkubwa katika bila la wajita ambao asili yao walitokea hemiti Ethiopia wajita pia walikuwa na utawala wao ambao mtemi wao alikuwa wa ukoo wa hatimba ambao ni kusaga mafunja magai majinge na mengineo uchifu wao uko majita vijijini cha Chambwasi. Katika dini, wajita wengi walishika sana dini kati ya madhehebu ambayo yemelea sana kati ya wajita na Wasabato. Hao walifika ujita muda mrefu, kueneza dini pamoja na kujenga shule. Shule za gwasi kusoma Kisori zimejengwa na wamisionari wa Kisabato na zilisaidia sana kuwafanya wajita wengi kwenda shule. Na mtazamaji wa STTV hadi kufikia hapo katika historia ya kabila la wajita. Natumai umefahamu mengi kuhusu historia ya kijita, wametokea wapi, asili yao, na mgawanyiko wao na mwingiliano wao katika makabila tofauti tofauti hapa nchini na nje ya nchi. Ulikuwa nami Astrida Wilfred sina la ziada ili kwanza kupata taarifa zetu usisahau kusubscribe kulike kushare asante